Розділ 22. Вони їхали протягом трьох годин, а тоді зупинилися, щоб заправити машину та купити їжу. Стільникового зв'язку досі не було. Вони зробили висновок, що він не з'явиться, поки не опиняться на трасі ІТ-25 у самому серці Колорадо. А це ще близько 4 годин. У такому разі вони можуть одразу рухатися в напрямку Колорадо-Спринкс де й був узятий в оренду «Форд» і звідки регулярно літали рейси до Лос-Анджелеса. Вони дійшли згоди, що наступним на черзі буде Лос-Анджелес. Телефон, звісно, був чудовим винаходом, проте іноді зайвим. Крім того, на них чекала ще перевірка в аеропорту, тож вони відчепили свої револьвери та викинули їхнє начиння в різні сміттєві баки біля зупинки. Легко прийшли. Легко й підуть. Тоді на якийсь період керування перейняв Ричар, не маючи на це ні прав, ні дозволу, проте за дві години в дорозі їм зустрілися лише два авто, і жодне з них не належало копам. Після цього за кермо знову сіла Ченк, і вони поїхали далі, поки золотавий колір горизонту не змінився сірим, що означало наближення до цивілізації. Вони почали обговорювати, що ж їм слід робити з валізою ківера. Ричер, який не був сентиментальним, коли йшлося про особисті речі, схилявся до того, щоб її викинути. Проте Ченк сприймала цю валізу як талісман, наче промінь надії вона хотіла залишити ці речі. Врешті-решт, вони пішли на компроміс. Вони зупинилися біля невеликого торгового центру на самому виїзді з Колорадо-Спринкс, в якому знайшлося відділення Федекс, і відправили валізу назад, до жовтого будинку на Тупиковій вулиці в занедбаному районі на північ від оклахома Сіті. Ченк заповнила форму з адресою одержувача та після деяких роздумів помітила позначкою графу без підпису. Того дня восьмеро чоловіків зустрілися біля прилавку в галантарейному магазинчику в материному спочинку. Власник магазину був уже там, одягнутий у дві сорочки та з неохайною зачіскою, і першим до нього приєднався продавець із магазину запчастин до зрошувальних систем, а слідом за ним приїхав водій Кадилака, і одноокий портє з мотелю, і фермер, що розводив свиней, і бармен із кафе, і Мойна хан який отримав удар по яйцях та був позбавлений зброї. Останній учасник зустрічі запізнився на п'ять хвилин. Він був міцним на вигляд чоловіком із червоним обличчям, мав свіжий вигляд, наче щойно прийняв душ, а одягнений був у випрасувані блакитні джинси та білу парадну сорочку. Він точно був старшим від Мойнахана, продавця запчастин та водія Кадилака, Молодшим від Портія в мотелі та власника магазину і десь такого самого віку, як фермер та бармен. Волосся в нього було висушене феном, наче в телевізійного диктора. Решта семеро чоловіків виструнчилися та завмерли, коли він увійшов, і всі одночасно замовкли, ніби чекали, що він має заговорити першим. Він перейшов одразу до справи і запитав. Вони ще повернуться? Ніхто не відповів. Сім порожніх поглядів. Восьмий чоловік сказав. Продемонструйте мені обидві версії цієї справи. Відповіддю була лише тиша, а потім невелике вагання та невдоволення, і тільки згодом продавець запчастин сказав. Вони не повернуться, бо ми чудово виконали свою роботу. Вони тут нічого не знайшли. Жодних доказів. Жодних свідків. Навіщо їм повертатися в цю діру? Водій каделака сказав. Вони ще повернуться, бо саме тут востаннє бачили ківара. Вони будуть їздити сюди стільки, скільки буде потрібно. Де їм іще починати, якщо вони ніяк не просуваються в розслідуванні? Восьмий чоловік запитав. Ви впевнені, що вони нікуди не просунулися? Барман відповів. Ніхто їм нічого не розповів. Ані слова. Власник магазину додав. Вони лише раз скористалися телефоном-автоматом. Набрали три різних номери, проте не отримали відповіді за жодним із них, після чого пішли геть. Люди, що володіють свіжою інформацією, так не роблять. Тож консенсус такий, вони нічого не дізналися. Конщо. Ваш спільний висновок. Водій каделака сказав. Наш спільний висновок такий, вони не мають ані найменшого уявлення щодо цієї справи. Вони закінчили в моєму магазині пошуками неіснуючого чоловіка на прізвище Малоні. Вони ні на сантиметр не просунулися. Але вони все одно сюди повернуться. Вони знають, що Ківер був тут. Тож дещо вони так і з'ясували. У магазині запала тиша. Однокий сказав. Ми із цим згодні. Усе задумувалося так, щоб було схоже на те, що хлопець кудись поїхав звідси. Ми й не збиралися заперечувати, що він тут був. Восьмий чоловік запитав. З яким настроєм вони звідси поїхали? Фермер відповів. Хлопець усім виказував свою підтримку. Мені здалося, що він намагався всіх заспокоїти. Щоб самому почуватися від цього краще. Удавав із себе крутого хлопця, бо сам знав, який він нікчима. Я думаю, він сам цього соромився. Вони повернуться чи ні? Я голосую за ні. А хто проголосує за так? Лише водій кадалака підвів руку. Восьмий чоловік сказав. Шестеро проти одного, це більшість. Досить справедливе рішення. Я думаю, ви всі маєте рацію. І я пишаюся вами всіма. Вони приїхали сюди, проте не дізналися нічого, окрім того, що ми дозволили їм з'ясувати, і тоді вони поїхали геть. І є лише один невеликий шанс на їхнє повернення. Вагання і невдоволення чоловіків змінилися пожвавленим настроєм. Їхні груди випнулися, а кутики губ опустилися, змінившись сором'язливими непевними посмішками. Восьмий чоловік сказав. Але у світі якраз і трапляються ці невеликі шанси. Посмішки змінилися серйозними кивками, Семеро серйозних чоловіків похмуро погоджувалися з правдивим висновком. Восьмий чоловік запитав. І куди вони поїхали? Сім знизувань плечима і сім порожніх поглядів. Восьмий чоловік відповів сам. Власне, це не має ніякого значення. Хіба що вони зібралися до Лос-Анджелеса? Журналіст – це наше єдине вразливе місце. Це єдина можливість для них розгадати цю справу, виходячи з почутого нами від Ківара. «Мільйон до одного», – сказав Мойнахан. «Звідки вони можуть знати, що саме їм треба шукати? Звідки взагалі Вествуду знати, якою інформацією він володіє насправді? Світ якраз реалізовує ці мільйон до одного шанси. Ми повинні залишатися абсолютно непомітними». Сказав мотельний портіє. Хіба не так? Хіба не за це ми платимо? Ви за це не платите, я плачу. У магазині знову запанувала тиша, поки не заговорив продавець запчастин. Він сказав. Гаразд, хіба не за це ви платите? Саме так. І навіть більше. Я плачу за те, щоб мені надали допомогу, коли вона буде мені потрібна. Як у 3А, 9. Усі види послуху одразу. Фермер сказав. Вихід за межі нашої компанії – це великий ризик. Саме так, повторив восьмий чоловік. У цьому є багато недоліків. Проте є і переваги. Ми повинні все це обговорити. Мойнахан запитав. За яку саме допомогу? Є цілий список. Я отримую те, за що плачу гроші. Від дріб'язкових речей до вагомих. Власник сказав. Я думаю, нам варто почати з нагляду. Щонайменше. Якщо вони наблизяться до цього вествуди із газети, нам треба одразу про це дізнатися. Так ми будемо готові до їхніх наступних дій якщо всі ці шанси один до мільйона зіграють проти нас. Інші шестеро цієї миті спостерігали за обличчям восьмого чоловіка, чекаючи на його заперечення, але, коли воно не прозвучало, усі почали схвально кивати головами, розсудливо та поважно. Восьмий чоловік запропонував. Нам слід проголосувати. Усі за нагляд. Мойнахан запитав. А це нижня межа списку пропонованих послуг. Восьмий чоловік кивнув. Телефон, інтернет та особистий нагляд. Яка верхня межа цього списку? Усе, аж до того, що вони називають цілковитим рішенням проблеми. Це ми можемо зробити і самі. Як там поживає твій брат? Я маю на увазі, наступного разу... Коли ми будемо до цього готові? Ти передумав. Тепер ти гадаєш, що буде наступний раз. Тиша заповнила магазин. Восьмий чоловік запитав. Хто голосує за нагляд? Сім рук здійнялися вгору. Я радий, що ви всі на це погодилися, сказав він. Тому що я вже зробив дзвінок. Нагляд розпочали годину тому. Вони відрядили хлопця на прізвище ХККІТ. Один із найкращих, мене в цьому запевнили. Спеціаліст у багатьох різних сферах.